بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم احدیم دو حد رج یا دو حد واقعہ بنا نوال مقصود دیدلتا انہوں نے ایسا مقصر دو حد واقعہ دو, دو حد واقعہ خلاسدہ او را اختر په دول شم او رضبانی د بوت په رضبانی مشرکین ترال او خود میدان ترال دا دریم کالو د هجراتو دریم کال څو د هجراتو د نبيله سلام دریم کالو چې د مدینه راغلب مشرکین څه شراجعه مשיو او وو ترال نبه له صلوات و سلام خپل مرګری صحابه وروفتل او پدیخي عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق هم را غواله ستل دي مخديل چرته دعوت نو ورکړل د مشوري دا کا سنه غواله ستل د پاره چې مشوره او چلو نو عبد الله ابن ابي ابن سلول او نورو او اکثر انصار او صحابه همو د رسول په دې مدینه کې سارشه او ورورځمو د نن تر بوسه جنگ ول منګه چر څنګه چې چل لغې کله چې منګه پسې ورور وڅليو او منڅه د دشمن څخه بهار ته وتیو او دوی سره تمنګ باندې من په غالیف شوم بلکې چې خلک منو دښمن پسې ژوند دښمن په منو غالیقي او چې دلته په من راشه نه زمنګ نشته به روغه سن له او چې څنګه په من کوي نه زمنګ نه نشته تل او دوی پرې او کو دوی دلته پاتې شونه دلته ډېر بد وختیر کی چې څنګه او کچر چر ترانه نو تل مدینه ته منظمن سلیبو سر جنگ خوځو ماشومان به په دا ک باندې ولن سن بران لاش او کو لال نو امید وځي خو باز کسان وې چې وتل فکار دې مدینه نه نبېله سلام وله او چې ما په خوب کې حلال شې غالی ده لیدا تښنہ د دې تاویر ما په خیر سره اشتللی چې د دې طالب څنګه خطا دی او ما په خوب کې شره د دې ټول دفتر په طرف نه در دا مالي دلته په دې کې خرافونه راغلي دنداري چا په دې کې خپل دې شي څه په دې نه غلطه ځما چې کو نو د دې د همرې سنې دې چې دا شي کاست دې په بیر څه دې دا خپل نوو وخت دې چې د توري اوبې کې کافو نوو نه دې په بیر مڅې څه دې شې کاسه اول ماله دې چې ګوې زه په ما ما د خپل لاس په یو مضبوط زغره کې داخل کړل دغه تعبیر ماندار استله د چیزه کومه دینه کې ما نو کوستا صدا خیالي تاسو دا خو کنه په مدینه کې و فاته شو او هغه به څه کو پریدو کودل ترال خجن مو سکه مدینه پخا تمز قادر سره سره کېده پخا زغره دی اندل سم کو دښمن نقصان نشي سواله بادر کشنو چې کوم د بدر د غزانه پاتې شيو او الله ولا وس مخور ک ولا او ته در حاضرې اغه لدا الله پیغمبر ول مونږ په دې دشمنانو په سیبوزا او دې د شرارې کاو کاو پر دې نهوله سلام خپل کوډني تنه نو تو خپل زغړې واغستلا ګړي پریبا نه پښیمان شو چې د لا پیغمبر جوړمنګ مجبور وکولې خبره باندې صحابو ورته ویل <سؤال> دا پیغمبر چې څنګه تاسو خوخه اره وکړه زمونږ ته موږ ورزمون خبره ته هغه پیغمبر لا د مناسب ندی چې هغه څوک یو زلو د جنگ لباس واغوندې ویلې چې کی د جن کاول <سؤال> نه د خپل <سؤال> لباس کیدی لاله سلام چې د جمی مونږ شوته الله او چې داخلي ورځ کېدل نه د چارت پر رسیدلو خود میدان ته رسیدل دا ډیره په سیلدا پور الله د منګو دېره په څېدې وا په یاسو نو په خان دونه مزل څنګه کا ټک خلا چې دې میډ منځنه په سوته له بډای کې خام خراب منځ روټې در په دې او د دې وادي په وغال باندې چې کو پړاو چلو خوا. دا دشمن دغه مخته او خ اونه به سلام سکونه برابر کړل د جنگ او عبد الله ابن جبر رضی الله وان متو حکم وکړو چې ته په دې دې په باندې کینو ته د تیرونو د راښو په ذریعہ باندې زمنګ دشمن مناکو چې څوک پہشانه پون باندې رانش ګور دا احد د سیدي ما پهو کېکتې داس خو من کې دا غار دی دا ته دا غه دی کپ شوه دا خود میدان دی د ا هغه ترپ چدي کاافیر دې ترپ مسلمانه چې دو لا نهژر دلتهکې نو د د غار په د خیرې ګټ باې پ تو چې د شا طرپ مون باېڅوکران شي دا دغه په داسې وور شي غ کسو خغې است منهې په دیګوتې دل ته دغه ولاړي د خالی دنی وللي لو مي و اوس د ګنګ عبد الله ابن جبير د مرګ تر مخه شي ګور نه بیره سلام من ته الوي چې نه بزاي دی وایي چې منتخو د جرم ولوجن خو چې خلکو غټو غنمتو نه ټولي چې موږ خپل دین راکاسنه شي دا د تریاغې د سره تاو شي دی اول شي ځان ته دسي وښ شهر راځي د پښه شي راځه ولکظمن سوق دته سخته تاسو په شپږه ګنه په څلور تاسو د دې نه ما خو دې بس, خبر بس دا خبر به غوا وردلی عبد الله نو بس هغه خلاله عبد ابن ابي مسليص خلاله او مسلمانان باکی پاتې شو د جنگ په ځای کې مشرکان شکل سوخول دا صحابه چې دا کم بنت ولایو د عبد الله بن جبیر څو کم غشق ولا غش والام. او هغه دغه چې دا د بدر په شان واقعه وبات هغه مملکل <سؤال> اوس چې څو چې چې دا رونی سکه دا رانه ونې سکه په ځینه په خوستنه وې سره منداز به نه پرېږم پر بس غنیمت نه راتول ول شروع کړ چې کله پیغمبر نه فرمانیو شو لږ د حکومت له څوک شکاسي په بدر کې څنګه غټلې <سؤال> ون تاسو په اړه سلام ايتاعات او د غرنګي فبرکات او د الله صبر او د الله <سؤال> په حکومت صبر قبول باندې عدالت چې د صبرونکو د الله څخه هم برتای دي او نو کله نو وشتو او اوش او د دې په سلام د مخالفت فکر نه کړو چې دې بچان جام کې الله <تصالح> دشمنو ته پرې ګوره مومن چې دا کلم د تور د واصل دغ د زور خو نه جنګېږي دا ته کو د لنداولې نه دغ سری ټین کې خو دې د الله به تعاقبان ددي د الله په امداد باند ایمانې که نه چې کله تاویل چې زماسهطاقت دی زهو زوره وورېیم د الله ان دا ته د پیکرکس ببر نخوا الله د کاپیرو دژونونه د مسلمانانو غرووب چکوو ختم کو د کاپر د ړه غوبو ختم کولو دشمن کا مشکقی نو بیر ته حمله و کله د مسلمانانو لې خو ګړډه وړه شولی شوله نو اسلام انثار صحاب پاتې شي دوه غ شو او کاپیرو په نبل اسلام منډلي نبییل اسلام سرم زخمی کو دا غوونه ملمات دې تروبای وي نو خامخ تل ور غوونه ملمات کل په دغه ورځو څخه تاسو ته صیرب طالح الله و انه هو لاړو په لاس خلکونه بچکاوه چچاوه پیوار کا او تر دې چې داغه د غتی څوشول شری شول دا واجب ولي او په دې باندې لو تورو دې یو شوبل شي گزارونه دا ته سلور تل یو گزارونه په دې باندې شيو نا څلیرش گزارونه په دې او چه کلا نبیل اسلام زخمی شو سر زخمی شو غا خونه او پا نبیل اسلام بانی بیوشی رالا او نزده و چه نبیل اسلام په را غرزه دلی و را پریوته دلی او هر چه دینو مشرک دا کوشش کهو چه دا لانده بس نو دیو پا دق وقت تلحار زیلنهو دا کافر به دا سلام سلامونه کول او دا رواخ تر دي چې اغه زیته راوش خپل املا چې شرط او څو صحابه نورمو نو دا وخت کې دا پیغمبر فرمایي او جبۃ الحات الحافظان باندې جنت واجب کو په دې وخت کې چې دا چاغه وکړ په لخر کې چې نعوذ بالله ان محمد قد قتلا چې نبی له سلام تص اوجله شیخ پدغه خلکو کې د انصار او نو ابو سفیان او انصار هغه کو چې ګور نه بي له سلام خدای دې نو ماجرین انصار بیرته نه بي له سلام چې چرته نو څو ال تراغون شو په دغه ورځ د صحابو نه اویا کسان چې دی غتصو شهیدان شي او ډیر زیات شو اغا زخمیان شي مو نو نهبی سلام الله دی پاغه چاهحملمو کې چې د خپله مګروې دشمن دفکو بیا او بیا یو ځلی په مشرکان بانې حملله وکړه کوم صحابه بچ را غون شو او هغ یم سل زخمیان کوله و وجه ل فرد چې بلته کاتیرانو ش سخلوو زی د اوفض د وافریت له خلاصسه یو اوخورې نه د وخدو را ځ روان نله مشرې وا کل شو چې مشرکان نه بی او خودین را غلل دهی پلاوی وکدهی تو خود که یوم الاربه تیده بود پا رازبانه ثانی عشر شوالین پا دولسم شوال شوال داختر میشتی تاوی کنه دوالاختر نو دا دولسم او رزو دوالاختر سن تسل آسم بین الهجرات دو درم کال ده هجراتنا فستشار رسول فستشار رسول علیه السلام نو مشوره طلب کللا نه بیا دی سلام سحابو د خپلو مرګروونهوهقد دا دولهنی اووب نه سلوو او په تیل <سؤال> سره بللی وا دوله بنی وب نه سلو وهله میره و من قبللو د نه مخې چرته دی نه را غتللی فقالهوهوه اکثر لنثار نوغو اکثررن سر رسول الله بمدنه شارار ش پهدينه کې دلهپې غمبره وله تهخر چېلی همد تمورزه فوالله پستا اللهم ده خصمی ما خراجنا منها منگ نیور وطی ده دیزینا ایلا آدوین یا دشمنتا ایلا سواب مننا مگر پا منگ بانی غالب شوی دی یا منگ ته نو قساندار سواله ویچه کل منگا ده کلی نو روزو ولا دخلاها علینا او ندیران نووطی پا با منگ بانی ایلا سوابنا من هوم اگر منگ فاقی غالب شوی چې دل تراشی نو منگ درالان ده بسو چه منگ روزو په کلته انطفه نوڅن بدي په من باې خلاببه و کې چې انطف نه دغ تل پهون ک را په کې د اوغ نه دي پروه په اقامو پکه چرته دی اسار شو نو عقامو ېشرې مجلې نو ډر په بدځ کې بد و ان د خدو کاتلله هممرریالهکو چرته د را نه نوتلل جنګ به کوې جوې سره سړی زمنګه ورې مامون سا اوې بیاو لرا خ زمن دا وسی دا د غرنګې چو معشومان بل حجارتې پهګټو ان د جوې جوو خادی نه کوه په پس به شينا می ده او اشاره دا زغم انل خوررو جو بعضې ساحاب و اشاره او پلوت ته تک په فقال دی فقالل نهبل د سلام ان لره توفیمانانېدي ش ما ل زلی په خپل خو کې اللهله شو غ حي خپل خوااتاف اولتهها خیراً نو ما د دی تعیر کلی د پته سره په خیرره في زوبادي سا او مالی دللی دي في زوبادي ص د خپلو تې پهې دار کې پهېتییرره طرب کې سه مننو خرپونه بیادندارې دغه پهوشیک شوه خولی واړی په اولته هو نو مادهدي تعبی ستلی د حزیمتتن شته ماې درې کاامې او خل په یددي چې در حسی چیا ماد داخل کې خپل لاسفی در حسی په مضبوط غه کې حسیه مضبوط په اولته مدینا نو معده د تعبدیر کلی دی په مدیین سره شوه فا امرا هايتم پس که چرتا ستاسو خيالي انتو قيمو بالمدينة نو چه مند ایسار شو فى مدينة کی وتدعوهم او پريخودل دهاغوی سنوام خوخد فا قال رجالنو پا اول سرو فا آتتهم فا آتتهم بدرن شو ده غنى بدر غذا آغا کسانو والسیل اکررممهمنله و بشهده یو اوښ الله عزت وورکوو شرف پر کودي له بشهده تي په حاضر کې دولو باندديته غتې پاتې شوو خ دلتهله الله دا زت وورکوو رج ب نه اله عاد اوباسا یا رج ب نه الله نه اوباسا منږه خپلو دشمنانته او بال و ا ته د خله ترهبي چې ننو تلل فبي سسلام نهنوتونونهبي د السلام فبي سلام متهونه وای غسله خپل غه سال مه اوظکه ارکه چې داولې دل صحبهونه نه ديمو شو حالا فمان نه شو حالا مباغې خپل اسرا رابانې چې جو نهبيله السلام مونږ مجبوره کوو فخوا راجانو وخاللو ویلهس نه او یا رسول الله مه ته وکهته هغه کار مه ته چې سستا خو یا چ ستا را فقاله نو غول الله هم بغلي نهبي نه دي مه سب د یو نهبي دپاره او دې کې د حته او قاتل تر دې پورې چې څنګه چې څنګه یې کوله نو د شکار وو نه کړ نه نه دې مونږ نه سره خ اوجاع خ فخرجا با رسوله تل جمعه او ته پسد د میذمنزناباد او اصبح بشعب احد يوم سبت او سبای کو یا ورس دندای وادی د تطو حت د خالق او رضوانه زلاته عدوه وادی او د فراوق فغاله د وادی کی وجعل ظهره وعسره الی خود او کو خپل مخ او دشمنان ستو حته د سی طرف ته پښو چې مخ مخ او خود مو او دشمنان مو دود خام وصوه صفوهم اول عبا علیه سلام برا برک لصفونا و امر عبدالله ابن جو بیر و امرا امر و امیر جو روال و امیری تی مقرر کو بدی بانی چوکو عبدالله ابن جو بیر علر رو ماتی پدی تیراندازو بانی پدی غش کو بانی امر چوک مقرر کو عبدالله ابن جو بیر وقالو الانزحو آن نابی نبل انزحو دی پاوکی زمان ناپد غش سره لا يتونامي وراءنا امراضه پس شاته امراضه سم او قال صلى الله عليه وسلم بین و نبيه سلام پرو اوس تو في هذا المقام ثابت قدم سیږي په دې زبان و اذا عاينوكم او هر کلا چی نه تاسو ولکوا الادبار شي وا پس کیږي په شابان دیغه خلق شاد شایکل لمن دی نو فلاته توببل مدیري نه نه تاسو مور پسې کېږي پختې ې کوغ س دشمن تاسو مران شي ولا والله من هذا المقام او مو تاسو د نه خ لا ل تم خ لا نو من دجه د دی نه چې چرته قدرت نومومي تم کول قدرت منل من ایاتونا من ورائنا چراشی سمنگدشانا ولی مخواد یکی دسینا چی آگی قدرتون مجتاس لارو تخالین و تخالی خام خوابا غیرازی ثم اختزل عبدالله و باقی المسلمون دیا جدا شو عبدالله ابن عبای ابن سلول و باقی مسلمانا حتی هزمون مشرکین تردی چه شکا سخور مشرکان و فتوه ماهو نو آغا دا غمانو په د صحابو ان تکوونه حاض واقعیا چې ګیا داواقع دابل کې کوواقع هې بدل لکه د بدل پوشانه پل زل مداره پهیبونه م مد نه اوی پهې په تسیدون کو پرور پر او کلل مووا خپل ځایه پر خودل کوم ندي مررن نه امرون نه ديصل الله وسلم اغه زین چې نن دنه سلام ورته کوم کله به څه باتي بیا په د जबाब باندې وساره دو ثم اشتغلوا بطلب الغنائم بیا مشغول شدی پر هغه ډول غنیمتونه کی فلمه خلاف امره صلی الله علیه وسلم انهزم ار کله چې مخالفته کو دنه ور سلام دو امر نوش کا چې و خو لې علم ودید په رات چې پوښی ان ما وقع يوم بدر اغا چې وا شو هغه کار چې د بدر پور نو انما نهما حاصله اغا برکیم هغه شو په انما حه دي صبرهم اغا هغه حسې شووو په براک د صبر د ديېلهې رسرسولې ږي او په تا ددارې دله د پېغمبر پهله مععلم میس ورو هر کله چې دي صبرونو کو حالا <سؤال> ته ات سول الله په تعدارې د الله د پېغم برفیمه مرهوندي تاغ چې دي تامررکل الله ولم ت کو دلههاکبه ته مخالف دي د نوبیله السلام د حکم نه دناپمانې نهتهه کوملله اوته حاله الله پرې خودل معدویم خپل دشمن تاو فلم کوو لهم نو دو مضب شووي ته حسونه دا الله هر کله چې نه د الله رو د دبایره من قلووب مشرې ز د م کا نه فكر عليهم نو فكر عليهم را یا ف را من مشرونه کار کاره کږي تران حملې ته د حمله و ل کارره سر حمله مشركان وتفرق العذكر عن رسول الله جدعش دنبي صلى الله عليه وسلم حتى بقى مع رسول الله صبات من الأمصار ترضيك دنبي صلى الله عليه وسلم صبات شوى أنصار هجلاء ورجلان من قريشة جواكسان دقريشنا وقصد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم او حقا حملاء وكلاء افرانو پهبيله سلام م فش جوه سهو زخمکو سر دغ وقع سررو روبع ته هو او شدانې تللغاغونه دا دا خوونه د نبی السلام ثته معغ یوم زین تل الحاو په د غورثابت پاتې شو نبی سلامستتل الخار ل هو وقا بیا دي په خپل لاسې فشلت هو نو شلی شوې و چې شوې کټ شوی ګتی اسواره مجروحان او دی زخممي في ارربېشر نه موضان تللی ځای لم به اوسی الله عليه وسلم بما هممي من شدي اورک کله چې وورې د نبا السلام تهغ چې د زخمونونه نده سر زخم وکس وکس سره روبع ته او ما تدل د ته د محخامبه غون وله بالې غ شو په نبی السلام غلاغو ل بوش نو احتله هو او نو دا او چتکو فلابانندې په په شاکو وورجه عادي او واپس ش ته قکاره ل کېږي شاتهله هوور جو خلب شاې واپسکو وکل من لشکې نو چرته ب چې یو مشر مندونو رسول الله نهبل لاونه بیا بې منې کو تل هو جنب اوسه کو چا اوتل حتى او سلو اعلامه قانین اگه ترده چی رویده ساو اغزیتا تیه جملت من صحابه چی پاگه کی ستعداد ده صحابه فکان رسول الله یقول نبدر وقی نبیل سلام ویل اوجب تلحا تلحا پزان واجب کو جانا فوقعاتی صحیحة فی العسکرینو چتشو چغپو لخکر کچی ان محمد قد قتل چی نبیل سلام صده سل اگه وجل شوده وکان فی جملت من معه من صحابه رجل من انصاره او په دغه کسانو کې در انصارونو میوکش یو کنا ابو سفیان ابو سفیان فناد الانصارو چې یو کله انصارو توا قالو الها ذا رسول الله رسول الله خداده اصل خلکو نو خرج علیه المهاجرون والانصار و ابو شماجر وانصار وکانو قد قتل فتل منهم 70 او زدین او یا کسان چی ریده شیدن شیوک که فرد فیهم او دیرو پدی که زخمیانو زخمیانا فقال صلی اللہ علیہ وسلم نو داللہ پیغمبر ویل رحم اللہ و رجلن ذبان اخوانی اللہ در حمو که پاغ سلیبانی چه دیپای کلی دخپل مرگرو نوشد دعلی مشتیکین او سخت حمله اکلاق و, و مشتیکینو او بیمن معهو آغا چی دو دیسو حته کفهم علی القتلا تر دې چې کاږي شو دا غوي څو مړی اول جوړ حاو زخمیان او اعانهم الله تعالی او الله انذاذکو ردي حته حزم المشرکین کفار چې کا پیران